Копився і став чіпляти до шиї чорного метелика. Аутштурмфюрер холодно кивнув Люції, мову вперше побачив, і трохи відсторонивши її рукою від коридора, пройшов углеб квартири. В кімнаті курт ковнув поглядом по стінах з літографіями і портретами акторів, по слониках, що виладнулися вервечкою на повічці з книгами. Отсмикнувшись за вісу, що затуляла нішу Алькова, Заглянув усі кутки, потім підійшов до вікон, які виходили у двір, і зазирнув униз. З першого біля входу в квартиру можна було побачити не тільки подвір'я, але й вузький простір між будинками, а так само смужку тротуару і вулиці. Люція стояла не в сих, ні в тих. Вона була вкрай збентежена несподіваною появою курта і його незрозумілою поведінкою. Слідом за фюрером і собі краєм ока заглянуло у найближче вікно. Знайомий краєвид змінився. На тротуарі біля їхнього будинку кам'яно застиг автоматник. Що це? Обшук? Вона ж курта не запрошувала і адреси не давала. У Люції завмерло серце і ноги стали ватяними. Мало того, що гестапівець з'явився без будь-якого попереджування. Він ще й тримався так, мов би у чимось підозрював її. Але ж вона ні в чому не винна. І раптом Люції стало млосно. І вона, щоб не впасти, оперлася плечем на стінку. У кутку курт побачив ріжок рамки, який висовувався за підсерветника і витяг. Це було збільшене сімейне фото Рахільки та її батьків. Несподівано непрохану нічну появу Рахілька нічим тоді не пояснила, та й пояснювати не було чим. Прийшла до своєї господи та й годі. Сподівалася застати батьків, але запізнилася. З дому Рахілька нічого не взяла, крім фотографій батьків. Хоч навіщо вони були їй? «Так чи інакше приречені на смерть», – думалося тоді Люці. «Може, хотіла і на той світ піти з батьками на серці?» Але велике сімейне фото, оправлене у дель'яну Раму, Рахілька не мала, як узяти. І Люці запхнула його за підсерветник, забувши про нього. Курт раух витяг фото і спитав, не повертаючи голови, «Хто такі? Жили тут раніше» штурм штурмфюрер мовчав, не випускаючи з рук фото. Він нічого не питав далі. Але Люція не витримала і сама додала. «Євреї!» «Бачу!» – буркнув Есесівець і шпурнув фото під ноги. «Викинь цю гідоту!» «А як ти тут опинилася?» – раптом строго спитав. «Як?» – Люція знову розгубилася. «Не могла ж вона сказати, що дружила з Рахількою?» і батьки її, тікаючи з Києва, покинули на неї квартиру. «Оця училася у нас на хоровому. Жила тут, а я мучилася у гуртожитку. Семеро у маленькій кімнатці. Так я вирішила... Експропріювати!» Закінчив за Люцію Гауптштурмфюрер і повернувся лицем до дівчини. «Це ви вмієте, але в даному випадку зробила правильно» і тут вперше голос його став м'якший, а на обличчі з'явилося щось схоже на посмішку. А Люція підбадьорилась. А що ж, зухвало підіграло йому, пожили вони і годі. Це ж несправедливо, чому вони розкушували тут, а я душилася в гуртожитку. Тепер моя черга гарно пожити. Вона жодного разу не назвала ім'я подруги, але при цих словах Рахілька ніби вродилася серед кімнати, стала сумним приреченим привидом, у якого чітко розпізнати можна було тільки очі, які палали, як дві великі жарини, і невідомо, як тримались у повітрі перед люцією. Співачка змахнула рукою, відганяючи мару. Курт сів у крісло. «Провітри добре квартиру, щоб і духу юдиного не було!» Люція згідливо кивнула і, піднявши з підлоги фото, викинула його через квартирку на вулицю. «Розкажи про всіх своїх сусідів», – уже благодушно продовжував далі несподіваний гість. Люція докладно описала мешканців її поверху і тих, які жили над нею, на третьому і внизу, де порядкувала двірничка. Курт, здавалося, залишився задоволений сусідством, але Люцію не покидала тривога. Все ж таки, для чого цей несподіваний наскок на її квартиру? Що за цим криється? Що у Курта на умі? Адже ясно, що про Рахільку і її нічну появу Курт нічого не знає. Виходить, була ще якась причина. І тут Люцію знову охопив страх. Як же вона забула, а партизанська листівка? Певно, її він і шукає. Виходить, була провокація, може гестапо, і Курт так перевіряє її, Люцію. І дівчина згадала усі подробиці історії з листівкою, що не лякала її. У неділю, пізно повернувшись з кафе і роздягаючись у коридорі, Люція механічно засунула руку в кишеню. В ній, як завжди, лежав зібганий носовичок і маленьке люстерко. Крім цих знайомих речей, пальці намацали ще величенький клапоть паперу. Здивована співачка перевірила штори на вікнах. Тоді вімкнула лампу і почала роздивлятися розлінієну сторінку зі шкільного зошита. На ній машинкою було надруковано. «Товаришу, не вірь фашистській брехні! Радянські війська повсюди відбивають атаки фашистів!» Люція перестала далі читати, зляко оглянулася, мов хтось у хаті міг піддивитися, що в неї в руках. Що ж з ним робити? Не зберігати ж таке? Та й викинути ніяк. У квартирку знайдуть біля дому, почнуть трусити всіх, а вона так боїться болю, як заберуть у Рестапо, одразу признається. Що ж тоді буде? Хто їй повірить, що не знає, яким чином цей страшний папірець опинився в її кишені. Вона ще раз кинула обережний погляд на папірець. Знищуйте окупантів, насамперед офіцерів і таких катів, як комендант Києва Ебергард, як начальник поліції. На мить майнула думка. Знайти вранці курта, показати йому цю листівку, хай знайде советських забруд, що таке пишуть. Ох, як вона зараз їх ненавиділа! Яка підлість підсовувати невинній людині, підводити під розстріл. Проте Люція відмовилася від цієї думки. Вона не буде встрівати в політику. Її справа – співати. Їй треба вижити у цю тяжку годину за будь-яку ціну. Не потрапити, між перехресний вогонь. Третьокласницею, їдучи з мамою у піонерський табір, Бачила на станції Дебайцево сцену, яка навік вкарбувалася у пам'яті. Робітник, який щіплював залізничний состав, подаючи машиністові маневрового паровозика сигнали, не оберігся і потрапив між дисками буферів, що зійшлися. З малою Люцією сталася істерика. І вже годі було думати про поїздку у табір. Ні-ні, ні за не потрапити між диски. Завжди бути насторожі. Завжди вчасно вислизнути з-поміж буферів. Льоцея подерла страшний папірець на найдрібніші клаптики. Вона розривала і розривала аркушик, поки її пальці вже не могли утримати малюсінькі частинки. Тоді пішла у туалет і почала кидати їх в унітаз. Та не всі враз, бо вода не зможе усі змити. Спустила воду, почекала, поки зникнуть перші папірчики. Тоді ще кинула, і ще. Коли в руках нічого не залишилося, зайвий раз смикнула за шнурок еврики і трохи постояла, поки вода заспокоїлася, перевіряючи, чи не випливе якийсь клаптик нагору. Тоді повернулася у кімнату, гарячко міркуючи, хто б це міг підкласти їй таку свиню. Звичайно, не доброзичливець, а потайний ворог. Та хто в неї ворог? Ображений знехтований коханець гіллер ні, він не посмів би, та й потрібна вона йому у кафе. Де ще він знайде таку слухняну помічницю? На ній тримається вечірнє кафе, бо багато клієнтів приходять лише заради неї. Правда, посуду вона вже не миє. Артуру Христофоровичу Гілеру довелося найняти прибиральницю. Бородатий грузин Антон? Навряд. Йому аби тільки нажертися, коли з'являється на роботу, і відтюкати свою норму на піаніно, щоб гіллер не вигнав. До неї він ставиться байдуже і старанно виконує замовлений акомпанемент. Поміркувавши, вона вирішила, що таку свиноту могла вчинити тільки кирпата дузька, яка дуже заздрить їй. Їхні пальта висять у сінях поряд. Непомітно вкинула і все. Але вона, Люція, не буде доносити на дузьку, чорт з нею. Головне – не потрапити між диски буферів. Тим часом гауптштурмфюрер підвівся і підійшов до чорного лискучого піаніно. Він підняв кришку і стоячи узяв акорд. Люції здалося, що він просіяв, почувши глибокий, чистий звук інструмента. – Стейнвей, – урочисто промовив він, – ти знаєш, що таке Стейнвей? «Цього ніхто не знає, тільки ми, німці, з усіх народів найчутливіші до чистоти звука!» Він погладив рукою блискучий бік піаніно. «Мій любий Стейнвей!» – розчулино повторив він. «Як це його?» – здоволено подумала Люція, яка й далі стояла біля стінки, дивуючись різкій зміні настрою Ауптструмфюрера, і не знаючи, як далі будуть розвиватися події». Втім, вона вже спостерігала таке, коли Курт привіз її вночі на свою квартиру. Тоді випивши, він раптом розчулився, почав розповідати про своє дитинство і витяг з шухляди блискучі кольорові листівки з німецькими пейзажами. На них були і ліси, і гори, і чудові долини, містечка і села із гостроверхими кірхами, вкритими червоною черепицею ошатними будиночками – перед якими зеленіли підстрижені газони. Це була його батьківщина, задля чієї слави він пішов воювати з дикими слов'янами, які мусять звільнити землю для німців, людей, що вміють краще господарювати, будувати такі гарні кірхи і села, створювати божественну музику і робити чудові інструменти. І тоді, і зараз їй не вірилось, що це той самий гауптштурмфюрер Раух, про якого вже пішла слава, як про вкрай жорстокого і підступного садиста. Вона й сама помічала з естради, як навіть офіцери-армійці, коли він зрідко з'являвся в Едельвесі, намагалися триматися подалі. Раух зняв своє чорне шкіряне пальто, кинув його на диван, а сам опустився на круглий винтовий стілець і, любовно розглядаючи інструмент, продовжив свою розповідь. «Я за молоду жив у Гамбурзі, Люціє, і робив ці піаніно. Я працював на музичній фабриці і добре заробляв. Але потім, коли фюрер покликав, Гауптштурмфюрер не витримав і хвицнув рукою вгору. Я все покинув і пішов за ним. Настав час навести новий порядок у розм'яклому зажирілому світі, і для цього варто віддати життя». Американські плутократи, що допомагали нашій фабриці, нещадно нас експлуатували, але тепер ми будемо самі господарями у фірми і назву її змінимо. Ти сама музикант і мусиш розуміти, що німці – найчутливіший народ у світі, з найтоншою душею, і усе, що зв'язано з музикою, має бути в наших руках і нами визначатися». «Ах, мій любий Стейнвей!» Продовжив він, звертаючись до піаніно. «А ти як потрапив у цей варварський край? Та ще й до юдених рук! Хіба для цього великі німецькі майстри вдихнули в тебе життя? Не для чужинців з розраяним духом створили тебе німецькі руки, а ти стільки літ мусив терпіти чужі дотики. Але тепер, мій любий, ми визволили тебе!» Нахилившись над інструментом, він заграв щось на мотив весільної процесії Вагнера. Люція сіла у крісло і розчулено слухала його. А грав недовго. Коли підвівся і став одягатися, співачка захоплено похвалила його гру. Раух самодоволено посміхнувся, мовляв, німець є німець. Коли він робить щось, то тільки на найвищому рівні. Не те, що ваш бринь коло у кафе, той чорний кавказець. До речі, як ти гадаєш, він справді грузин? Чи не єврей, що хитро ховається? Що ти, курце, бачачи, що гауптштурмфюрер тепер у доброму настрої, наважилося назвати його на ти і по імені Люція? Який єврей? Він грузинський князь і служив у німецькій армії. А з німецької армії потрапив тапером у кафе Едельвейс. Цікава метаморфоза. Я не знаю, здається, він був поранений. Розберемось, кинув Раух і, не прощаючись, швидким кроком вийшов з квартири. Люція ще якусь хвилину стояла серед кімнати, роздумуючи над несподіваною появою гауптштурмфюрера. Чого йому треба було, що він шукав, чого приходив? Вона губилася у здогадках. «А чому питав про Адамадзе?» Думки безладно роїлися в голові. «Боже мій, а може це Адамадзе підсунув їй у пальто від листівку?» А вона його захищала. Не вистачало, щоб цей піаніст виявився партизаном. Так роздумуючи, Люція механічно перейшла коридором до дверей, які ще не встигла за раухом замкнути. Потім повернулася до кімнати, не знати навіщо, Механічно підняла кришку піаніно, глянула на знайомі золоті літери фірми Sons, механічно провела пальцем по клавішах. Простенькі чисті звуки гами заспокоювали. Вона підійшла до вікна і глянула на вулицю. Автоматник біля їхнього дому уже не стояв. Усе повернулася на круги своя. Люція подумала, що біля її дому кілька хвилин Поки Раух був у хаті, стояв його чорний автомобіль, а біля дому чергував солдат. Це її тішило. Нехай і сусіди знають, що вона не просто кафешантанна співачка, а людина близька до влади. Правда, це не така значуща подія, як те, що відбувається щодня на сусідній вулиці, де живе інша співачка з оперного театру. Та дружить з найвищими німецькими чинами – і біля її будинку постійно стоїть не один, а кілька шикарних чорних лимузинів, з яких виходять генерали. Ось кому треба заздрити. Вона, Люція, ще тільки мріє про оперу, а та вже всього добилася. Проте усе ще попереду. Курт добре розуміється на музиці і хвалив її голос. Якось при нагоді, коли в нього буде добрий настрій, вона попросить допомоги адже він непростий собі офіцер і належить до високої влади. Він зможе влаштувати її в оперний. Треба тільки почекати на свій час. Підібгавши ноги, капітан Андрійко розглядав стареньку бабусю, яка не роздягаючись, сиділа проти нього за столом і шморгала носом, здавалася байдужа до всього, що її оточувало, до офіцера із страшним шрамом через щуку до того, що її привезли до міліції, до того, що до кабінету кілька разів заходили озброєні міліціонери. Капітан Андрійко, який колись ще лейтенантом працював із підполковником Ковалем, багато перейняв від нього. Досвідчений сищик і вдумливий юрист вчив своїх підлеглих не тільки примудростям розшуку. Втім, він не зміг в однаковій мірі прищепити тим, хто працював поруч, свої погляди на людину. Навіть у злочинцеві коваль шукав дзвіночків у душі, які, сколихнувшись, можуть задзвеніти на добро. Вмінню логічно мислити, знаходити правильний шлях розшуку і дізнання, вивчати усі деталі життя підслідного або свідка. Було легше навчити, ніж виховати уважність до людини, з якої міліція з тих чи інших причин має справу. Катерина Лисюк колишня двірничиха з будинку, в якому проживала загибла Гальчинська, і допитати, яку хотів капітан, не з'являлася на виклики і не відповідала на повістки. Остап Володимирович знав, що жінка дуже стара. Він подумав, що певно їй важко добиратися до райвідділу по ожведі, і засвоювавши лише частину сповчань коваля, вирішив допомогти їй. Проте не врахував, що робить ведмежу послугу, посилаючи за нею машину. Це вже була не допомога, а швидше примусовий привід, в той час як дуже просто, незважаючи на величезне навантаження, було б самому під'їхати і, до речі, познайомитися з усією обстановкою, що оточує свідка. Посилаючи міліцейський газик, капітан не згадав свого колишнього наставника і, ніби виправляючи свою помилку, Зараз перш за все поцікавився станом здоров'я жінки. «Слава Богу!» – коротко відповіла Лисюк, шамкаючи майже беззубим ротом, з якого витвично стирчали, коли розкривала рота, два довгих, що залишилися, жовтих зуби. «Це добре», – стандартно зауважив Андрійко, міркуючи, з чого почати розмову про Гальчинську. «Правда, операція була», – додала стара. «Яка операція?» – механічно спитав капітан, думаючи своє. «Жовчнокамінна». Андрійко пожвавився. «Жовчний міхур? Вирізали, так?» Жінка кивнула. «А зараз усе нормально?» «Нормально. Тільки дієти треба дотримуватися». З лікарні дружина написала Андрійку. Уже ноги спускала з ліжка. Сказали, скоро дозволять встати. Ця записка втішила капітана. А відповідь Лисюк зовсім заспокоїла, і він ласкавіше глянув на жінку. «Значить ви, Катерина Пилипівна, з 1940 року до 1958, тобто протягом 18 років, були з у цьому будинку?» – встановлював Андріко, і далі, вглядаючись у маленьке, зморщене як печене яблуко, безбарвне личко старої, облямоване хусткою, на якому, мов, дві засушені пелюстки барвінку світилися уже вицвілі колись голубі очиці. «Служила», – підтвердила жінка. «І про окупації?» «Так. Німці добре платили?» «Управа пайок давала і електрику дозволяли палити. Тільки тяжко було». «Чому тяжко?» «Щось не так – зразу розстріл. За те розстріл, за це розстріл». Не знаєш, від чого берегтися. Єврей чи комуніст сховався на горище або у підвалі? Розстріл. Партизан листівку приклеїв на твоєму домі? Розстріл. Хтось не зареєструвався в управі, або чужий приїхав до родичів, а ти не побіг у поліцію? Теж розстріл. Не знала, з якого боку чекати. Так ви усіх мешканців знали? А як же? І цього теж? Капітан вийняв з папки невеличке фото гауптштурмфюрера. Він жив у вашому домі? Лисюк довго вглядалася під сліпуватими очима у фото. Зрештою прошамкала. Кажись, він до Люськи ходив. Усі його боялися. З автоматником прийде, бувало, увесь дім винюхає, як нишпорка. Я й досі, як згадаю, стара зіщулилася. «Люська – це Людмила Гальчинська, яку вбили в своїй квартирі?» Стара кивнула. «Розкажіть, що ви знаєте про неї?» Жінка знизала плечима. Мовляв, що розповідати? «З якого часу ви її знаєте?» «Як поселилася?» «Коли?» «У війну. Вона співала у кафе на Великій Васильківській, потім у якомусь театрі», – згадала жінка. «А цей?» – кивнула на фото – до неї досить часто наїжджав. У неї іще були не знайомі серед офіцерів? Не пригадую. Це біля другої такої, неподалік від нас, що співала у театрі Окіпної на прізвище, і її подруги, німкені, товклося багато офіцерів. Чорні великі автомобілі раз у раз під'їжджали до їхнього дому. Люди ходили протилежним боком вулиці, а дехто взагалі цей квартал обминав. А потім німці пронюхали, що вони – підпільниці, і обох закотували. Капітан Андрійко, знаючи героїчну і трагічну водночас історію київських підпільниць Раїси Окипної та Євгенії Бремер, тяжко зітхнув разом з Лисюк. – А до нас тільки один оцей гестапівець приїздив. А партизани не навідувалися? – Не знаю, – похитала головою стара, – не чула у нас про таких. На нашій вулиці не було. Як ви гадаєте, Катерино Пилипівно, хто міг убити Гальчинську? Цього ніхто не знає. Поки що, зауважив Андрійко, поки що, повторив він. А ми з вами, Катерино Пилипівно, зробимо так, щоб узнати, хто і чому. Так кажете, скоро після операції відчули себе нормально і змогли навіть працювати. Адже робота у вас важка, і лопатою грибти, і мітлою махати, взимку і лід сколювати, а тачку тягати. Коли у вас була операція? Зараз згадаю, не дивуючись раптовому запитанню, відповіла жінка. Поправила хустку і пожувала зморшкуватими губами. Після війни через три роки, нарешті згадала вона. У 48-му виходить... А ви після того ще 10 років працювали двірничкою? Так. А зараз? Уже давно на пенсії. Капітан Андрійко хотів спитати, яка пенсія, скільки, але стримав свою цікавість. Відомо, яка може бути пенсія ця. Та жінка сама додала. 43 карбованці. Маєте чоловіка? Дід мій давно Богу душу віддав. Діти допомагають. Так-так, повторив капітан. Значить, тоді у війну ні німці, ні партизани, на вашу думку, претензій до Гайчинської не мали. Звідки мені таке знати? Ну, не знати, але здогадуватися про що-небудь. І не здогадуюсь. Вона з людьми ладила, була гарна, привітна, а щодо партизанів чи там підпільників, не знаю, не помічала. Хоч правду сказати Повинна була усе помічати. А як же? Двірничка? Якби щось таке у моєму домі відбувалося, і німці примітили, я живою не була б зараз. Версія про помсту або про те, що Людмила Гальчинська знала якусь таємницю з війни, і хтось тільки тепер пішов на вбивство, аби жінка не проговорилася, щоб хтось носив стільки років у душі ненависть до неї, явно провалювалася аби часом не помітили Катерину Пилипівну, щоб хто-небудь чужий до неї в ці дні приїздив. Наш чи, може, іноземець? Не знаю, я тепер рідко з дому виходжу, а з вікон моїх тільки шматок асфальту видно. Не знаю, не знаю. А радянська влада до Гальчинської ніяких претензій після війни не пред'являла, не знаєте? За зв'язки з Гестапо або іще за щось? По-моєму, ніяких. До неї у цій квартирі жили євреї Так вони пішли у бабин яр А за того гестапівця Не знаю Та які там у неї зв'язки були Просто гуляла та й усе Вона з усіма гуляла Не все тима баба, прости господи Як німці утекли Прийшли радянські Вона одразу закрутила з якимось нашим офіцером Із комендатури Гарненька була й гульлива От і знаходила собі швиденько хахля. «Ну що ж, молодість!» – примирливо заважив капітан. «Замужем вона не була?» «Не була!» «А насчет молодості?» «Так вона, прости господи, із сивою косою мужиків заводила. І коли ростовстіла, як діжка, то й тоді не цуралася. Я знаю!» «Значить, тільки з чоловіками мала справу?» «А з ким іще?» «Правда, була в неї і подружка». «Хто така?» «Якась лікарка чи медсестра?» «Як її звати? Прізвище?» «Прізвище не знаю, а звати Віра Миколаївна». Альчинська так її і називала – Віру Миколаївна, а та її Людмила Йосипівна. Сама чула. «Де працює ця Віра Миколаївна або де живе?» Лисюк знизала плечима. «Мабуть, уже на пенсії. Вона молодша за покійну, але теж, видно, за 60 має». «Де живе?» – китисла сухенькі губи двірничка. «Де живе?» – повторила задумливо. «Десь на ширмі». Капітан кивнув. Він знав, що кілька вулиць, розкиданих на крутих горбах навпроти Совських озер, ще до революції, забудованих приватними оселями, люди називають ширмою. «Ну що ж», – подумав, – знайти цю Іру Миколаївну за такими даними – не проблема. Можливо, розмова з нею про якийсь якесь світло на трагедію». У нього не було відчуття, що уже натрапив на правильний слід. Але наперед ніхто не може вгадати, що саме виявиться ниточкою до клубочка і хто вкаже на цю нитку. Викликаючи до себе колишню двірничку, Андрійко не сподівався, що стара жінка дасть йому цікавий матеріал для роздуму. Але так часто буває, де сподіваєшся там нічого, а несподівано випадково її улов. Усі про подругу йому ніхто не згадав, ні племінниці Гальчинської, ні сусіди. — Ну що ж, Катерина Пилипівна, — підвівся капітан, — дякую вам за розмову. — Я іще ось згадала, — не поспішала йти двірничка. Ще один приходив до неї, як прийшли німці. Немолодий чорнявий поліцай, кавказький чоловік. Як німці утекли, ще раз бачила його біля нашого дому, але вже без пов'язки і карабіна. «Хто він?» – спитав капітан. «Просто бачила, а знати не знаю». «Ну, гаразд, Катерина Поліпівна, вас підвести додому? На вулиці слизько». Жінка похитала головою. «Не турбуйтесь, я тут на тролейбус сяду, а на львівський на трамвай перейду». «П'ятнадцятий прямісінько до хати». «Ну, як хочете», – погодився капітан, знаючи, що машин у відділі не вистачає, і за них усі воюють». Він провів жінку до дверей і, вже відчиняючи їх перед нею, спитав. «А болі не тривожать вас тепер?» Лисюк не зрозуміла його. «Які болі?» «У починці! Ви ж без жовчного!» «Слава Богу!» – відповіла стара жінка, і капітан Андрійко із задоволенням зачинив за неї в двері. А ось і лікарня. За високою металевою рішиткою брами, в глибині просторого подвір'я виднівся центральний корпус, за ним менші білі будівлі. Адамадзе натиснув на кнопку біля брами. Незабаром з кам'яної халабуди, посірілої під осінніми дощами, яка правила за прохідну, визирнув сторож. «Отчиняй!» – коротко наказав Адамадзе. Ставши за рекомендацією гаупштурмфюрера Рауха старшим поліцаям, він знову набув постави, і командирського голосу. На руках на поліцейська пов'язка на польті, карбін за плечима справили на сторожа відповідне враження, і він завовтузився біля замка хвіртки. Де реєстратура, начальство? питав адамадзе. Прошу пана, показав на корпус сторож. Реєстратура на першому поверсі, начальство на другому. Адамадзе рішуче попрямував через подвір'я. Він наближався до своєї мети і не замислювався над можливими наслідками ні з ким ініціативи. Щоб досягти мети, в ім'я якої він покинув благословенну Канаду, перелетів океан, начепив німецьку шинелю, сам стріляв і ховався від куль, треба було діяти не оглядаючись. – Є у вас хворий апостолов? – строго спитав Адамадзе у чергового лікаря. Нім виявилася немолода чорнява жінка, у якої на вкритому бородовками обличчі пробивалися справжні вусики. Вона злякана подивилася на відвідувача, на його карабін за спиною, на поліцейську пов'язку на рукаві і кивнула. — Він нам потрібен. Лікар розгубилася. — Забираєте його? — Ні, маю поговорити. Лікар знизала плечима. — А що з ним говорити? — Це вже наша справа. Але перед цим і з вами. Розкажете про його хворобу чи є надія? Одну хвилину, – заметушилася жінка. – Це не мій хворий, я зараз покличу головного. За кілька хвилин вона повернулася з огрядним чолов'ягою у розхристаному халаті, з-під якого визирали тоненькі підтяжки. Головний втупив у відвідувача гострий, пронизливий, як у кіпця погляд. Раніше Адамадзе думав, що такі очі можуть бути тільки у худющих людей. «Маю перевірити, чи є у вас хворий апостолов, з'ясувати, що з ним. До речі, – додав Адамадзе, – ним цікавиться сам пан комендант». Трикутне, теж мало не пташине обличчя головного лікаря набрало догідливого виразу. Він пивнув і повів Адамадзе у прийомний покій. Там розкрив принесену йому папку з історією хвороби і став гортати її. Адамадзе скинув з плеча карабін, поставив його у куток, розстебнув пальто і сів на табурет, готовий слухати лікаря. Поки той щось вичитував з паперю, михцем оглянув загротовану кімнату із столом, двома незастеленими панцирними ліжками і грубими табуретками. Тим часом лікар заговорив, за даними, записаними у історію, хворий Апостолов перебуває у лікарні уже шість років. Його здала на лікування з дозволу відділу охорони здоров'я рідна дочка Клавдія Павлівна Решетняк. Вона його і відвідувала. Тепер у зв'язку з війною не знаю, як буде. Хворий спокійний, пройшов неодноразовий курс лікування, але результатів немає, Стан його не змінюється ні на краще, ні на гірше. Діагноз – шизофренія з безперервно-погрідієнтним перебігом. Паранояльний синдром. Я хочу пояснити вам важливу деталь, – лікар скинув на Адемадзе свій гострий погляд. Шизофренія та ще у параноїдній формі – тяжке, майже невиліковне захворювання. Древні греки називали це руйнуванням мозку, що приводить до повного слабоумства. Не знаю, чим такий хворий може цікавити пана коменданта. «А це вже справа не ваша», – суворо зауважив Адамадзе. «Ви краще скажіть, чи можна щось зробити? Хоч трохи поліпшити його стан. Якщо для цього потрібні якісь закордонні ліки, то допоможемо». «Такі хворі найважче піддаються лікуванню. Я вже поясним вам це». З буйними легше, у Апостолова ми пробували викликати навіть інсуліновий шок, щоб вивести із психічної рівноваги. Але безуспішно. Ми на це пішли, бо вважаємо, що в основі його захворювання міг бути шок. Якесь раптове, несподіване і надзвичайно сильне хвилювання. Стрес. Життя багато на такі явища. Часто захворювання лікується тим самим, що його викликало. У певних випадках отрута може стати протиотрутою. Втім, ці наші заходи і методи вас, певно, не дуже цікавлять. «Ні, чого ж? Ви кажете, шок?» – замислився Адамадзе. «Шок», – повторив він. «Ну що ж, може колись і вилікуєте? Мали б високу подяку від влади. Ми беремо під контроль стан здоров'я апостолова». Адамадзе говорив «ми», і це «ми» було досить невизначеним – але наляканий шалом ненависті, вакханалією людогубства, розстрілів, які принесли у Київ німці, лікар зрозумів, що треба підкорятися будь-якому представникові нової влади. «Я хотів би побачити цього хворого. Одну хвилинку», – головний гукнув санітара, і той приніс халат і накинув його зверху на пальто Адемадзе. «Зброю залиште тут», – зауважив лікар помітивши, що той потягся за своїм карабіном. І годинник зніміть. Найменший блиск, особливо металу, зброї, може викликати неадекватну реакцію аж до нападу. Навіть у небуйній палаті. За карабін не турбуйтесь, у нас все замикається. Лікар вийняв із кишені халата ручку і вставив її у двері. Тепер Адамадзе звернув увагу, що двері були без ручок. Разом вийшли у довгий білий порожній коридор в якому двері були по один бік, а загратовані вікна – по другий, І тут жодні з дверей теж не мали ручок. Лікар відчинив своєю а Адамадзе побачив велику, світлу, загратовану кімнату, у якій стояло два десятка ліжок із панцирними сітками. Картина, яка відкрилася очам Антона Надаровича, вражала. Деякі хворі лежали на залізі без постелі, яка валялася поряд на підлозі Дехто був напівголий У розірваній піжамі На одному з ліжок двоє Умостившись валетом Накрилися ковдрою з головами Один заліз під ліжко І невідомо кому показував звідти язика У палаті було гамірно Хтось звискував Хтось риготав Панував густий, важкий, різкий дух Найбільше в рази хворий який, розчепірившись, наче жаба, висів на рішитці майже під стелею, прилипаючи усім тілом до високого вікна. Страшенно худий, виснажений, він нагадав Адамадзе зоопарк – мавп, які лазять по клітці, запнуті металевою сіткою. «Ото Наполеон», – показав лікар на чоловіка, який, гордо схрестивши руки на грудях, нерухомо дивився кудись перед собою. «Наполеонів у нас троє». «А це...» Він не встиг продовжити свою розповідь, як до нього наблизився статечний чоловік, цілком нормальний на вигляд, і перебив його. «Я прошу випустити мене, я не псих. Справа в тому, що мене вже вилікували, і вдома мені буде затишніше. У мене є дружина, дуже дбайлива, і вона так само, як тут санітари, зможе давати мені ліки» а потім людині все ж таки треба жити в нормальній атмосфері, чи не так? Слухаючи цього чоловіка, Адамадзе подумав, що й справді тут тримають і здорових людей. У нього з'явилася надія, що й апостол не такий уже й божевільний і зможе логічно помислити, відповідаючи на його запитання. Він з нетерпінням чекав, коли лікар покаже йому Павла Амросійовича. упізнати якого зараз сам не міг, хоч обмацував поглядом Кожного хворого. Так-так, заспокійливо відповів лікар чоловікові. Маєте рацію, ми подумаємо. Обличчя хворого засяяло. Дякую вам, зворушено промовив він. Бо всі тут брешуть, а я не можу цього терпіти. От стоїть, кивнув, Наполеон. І ви щойно сказали, я чую, що це Наполеон. А який же він Наполеон? Ні в нього, ні у вас немає документів, що це правда. У кожному разі я не бачив їх. Хворий підійшов майже впритул до лікаря. Кремезний санітар з великими як граблі руками підвівся з табуретки у кутку палати і одним порохом відсунув його. «Тобі все сказали. Іди на своє місце!» Лікар кивнув Адамадзе, мовляв, «Бачте!» «А он і ваш апостолов!» Показав він сивого, худорлявого, страшенно блідого, сухенького чоловічка, що мирно сидів на ліжку у кутку. Апостолов? Адамадзе ні за що не впізнав би у цьому чоловічкові вальяжного, високого, як йому колись здавалося, солідного банкіра, батька Клави. У нього навіть майнула думка, а може лікар помиляється? Чи це підставна особа, яку тримають тут під ім'ям Апостолова? «Я хочу поговорити з ним в окремому приміщенні», – заявив Адамадзе. Лікар узяв Апостолова за руку і як малу дитину мовчки повів у приймальний покій, де перед цим розмовляв з Адамадзе. «Розмова має бути без свідків», – зауважив Адамадзе, побачивши, що у кімнаті умовчується на стільці громила санітар. «За нашими правилами», – почав головний лікар, – «мене не цікавлять ваші правила». «Ви що, побоєтесь, що хворий накинеться на мене?» – вперше посміхнувся Адамадзе. І справді було б смішно подумати, що маленький, знічений апостолов завдасть якоїсь шкоди кремезному поліцаю. Він же у вас, кажете, спокійний. Пташине обличчя головного лікаря незадоволено скривилося. Але жестом він наказав санітарові вийти. За ним і сам пішов. Адамадзе почув, як клацнув за ним замок у дверях. Антон Нодарович скинув з плечей халат. На ним Карбін, що стояв у кутку. Апостол спокійно стежив за ним. Пане апостоло, намагаючись надати своєму голосу якнайбільшої приязні, почав Адамадзе, ви, звичайно, не пізнаєте мене. Правду сказати, вас теж нелегко легко було б признати. Скільки часу минуло? Я Антон Адамадзе, грузинський князь, наречений вашої доньки Клави. Не раз обідував у вашому домі, у Харкові, пам'ятаєте? Я тоді був юнкером. Апостолов незворушно сидів біля Адамадзе, дивився на нього, не оком, і невідомо, чув його чи ні. Ви мене чуєте, Павло Амбросівичу? Апостолов раптом захіхікав і враз замовк. Адамадзе потроху домальовував у своїй уяві образ колишнього банкіра, овал обличчя, Невеличка сідловинка на грудкуватому носі, ріденька борідка, якісь невловимі порухи викликали у нього стертий пензлем часу образ нареченої, І тим самим підтвердили, що перед ним саме апостолів. Я часто бував у вас у домі. Пам'ятаю Клаву, вашого маленького Арсена, їхню гувернантку Єфросиню Іванівну. У вас був багатий, навіть розкішний дім. Адамадзе із півчуттям знову згадав дім Апостолова. Що зробила революція з людиною? Вона перевернула світ і знищила таких поважних, розумних людей, як цей банкір, як сам він, Адамадзе, зламавши їм життя, перетворивши кого на мерців, інших на божевільних, або, як його, на одвічного бурлаку шукача невловимого щастя. На мить йому знову згадався той перший обід в сім'ї клави, якого був удостойний після тривалого захоплення дівчиною і освідчення їй. Він почувався, як на гарячій печі. Ловлячи на собі не дуже доброзичливі погляди клавиної матері, гладкої хворої дами, він втрачав апетит і майже не торкався вишуканих страв, які подавав підстаркуватий лакей. Обідали мовчки, лише клавина матір ім'я й по-батькові якої він давно забув, питала його, де живуть батьки, який у них маєток, чи справді він родовитий князь. Він пік раків, відповідав невлад і ледве дочекався кінця цього довгого, виснажливого обіду. Згодом, коли вдруге і втретє побував у царстві Клави, тримався спокійніше і звернув увагу на різьбленні червоного дерева меблі, на темні великі картини у позолочених рамах, на красу кришталевої люстри, яка під тріпотливим вогнем свічок розкидала навколо сяйні промінці. У Адамадзе знову защемило серце чи від жалю до себе, від жалю за втраченим раєм, чи від жалю до старого знищеного апостолова. Та зрештою не для спогадів він прийшов сюди, до божевільні, ризикуючи тим, що начальство довідається, і не схвалить цей похід. Старий завовтузився на лаві. Адамадзе постукав у двері. Відразу класнув замок, і на порозі виріс санітар. Гляньте, що з ним. Ах, ти накинувся на хворого санітар і витяг з кімнати. Ми потім за ним. Через кілька хвилин санітар вштовхнув Апостолова назад в кімнату. Адамадзе раптом охопив сумнів. Чи вийде з його затією щось. Але ні. Він мусив дізнатися про таємницю скарбу, хоч би йому сто разів довелося прийти сюди. Павле Амвросійовичу почав знову з самого початку. Мене звуть Антон. Я дружив з вашою донькою Клавою. Ми збиралися побратися. Я бував у вашому домі. У вас була велика квартира, цілий поверх, другий, а на першому був банк. Під ним підвали, сховища. Ви знаєте мене? Апостолов ніяк не реагував на слова Адамадзе. «Мене звуть Антон, а вашу доню – Клавою, так?» Апостолов захихікав. Блажений усміх осяяв його лице. «Клава, Клава, ваша дочка! Клава!» – ще раз повторив Адамадзе. Старий раптом кивнув. Адамадзе піднісся духом. Йому навіть здалося, що в вицвілі очі Апостолова спалахнули розумними вогниками. «Ну, от і чудово!» радо промовив він. «А я Адамадзе, Антон Адамадзе, юнкер Антон, грузинський князь. Подивіться на мене, подивіться уважно, упізнали? У вас у Харкові був великий кредитний банк, який обікрали більшовики. Але ви дещо сховали. Правильно, сховали!» Адамадзе підхопився зі сільця, і Радо вдарив себе по стегнах. «Адже сховали Павле Амуросійовичу, я знаю!» Апостол опожвалився і теж підхопився, повторюючи жести Адамадзе. «А де, Павле Амуросійовичу, де сховали?» Хворий і далі Радо ляпав себе по стегнах і повторював. «А де, де, де?» Він навіть став підстрибувати так цим словам. «Сядьте!» – наказав втрачаючи терпіння Адамадзе пане Апостолов. оскільки хворий не зрозумів, що йому наказують, князь Силоміць посадив його на стілець. Сидіть спокійно, пане апостоло, і згадуйте. Хворий покірно запивав. Я апостол, сказав він, 13 А Гущака ви пам'ятаєте, спитав Адамадзе. Андрія Гущака ви з ним у двох закопали золото і діаманти. Пам'ятаєте, Павло Амбросійовичу?» Той зробив такий двозначний жест руками, який можна було зрозуміти і як так, і як ні, і просто непевність. І раптом старий заплакав. Він плакав щедро, сльози рясно зрошували його бліде і худе обличчя. Тихше, тихше, як міг заспокоював його Адамадзе, він навіть витер своїм носовичком сльози на обличчі хворого. Ну зарили, ну закопали, ну що з того? А плакати не треба. І де ви закопали? Під Харковом? Полтавою? У Києві? Ні? У Люботині? Мерефі? У Ков'ягах? Чи у Лубнах? Миргороді? Адамадзе повільно називав мало не усі населені пункти Харківщини і Полтавщини, водночас пильно спостерігаючи за виразом обличчя хворого. Сподіваючись, що знайома географічна назва – викличе у нього якісь живі асоціації, якусь реакцію, і це відіб'ється в очах, на обличчі. Проте ця спроба теж виявилася марною. Адамадзе, клинучи у душі апостолова, гарячково міркував, чим можна розворушити старого. Не міг довго морочитися із хворим. Це викличе зрештою підозру у лікарів. Тим більше, що у погано опалювальному приміщенні було холоднувато, Апостол закляк, зіщулився, очі його погасли. Антон Надарович згадав, що головний лікар не дозволив заносити у палату нічого блискучого, бо це спровокує хворих. Він розстебнув сорочку і витяг невеличкий золотий медальйончик, теплий від тіла, який носив на грудях як талісман. Навіть у сірому осінньому світлі, що пробивалося крізь грати, Медальйон засвітився, заграв вогнем. Павле Моросійовичу ще раз спитав майже благально Адамадзе. «Скажіть, де ви сховали свої діаманти золото? Я їх вам принесу, адже ви самі не зможете їх викопати». «Ось такі речі», – він показав медальйончик, – «я викопаю і вам принесу». «Ах, ох, ах, ох», – заохав апостолов, немов приворожений близьком золота» не зводячи погляду з медальйона. Бог дав, Бог узяв. Ти, сатана, розпрямившись зло, тицнув він пальцем на Адамадзе. Віддай, віддай! Він раптом кинувся на князя і вчепився в горлянку з такою силою, що той ледве відірвав його від себе, і силоміць посадив на стілець, ледве стримуючись, щоб не вдарити. Мені холодно, обм'як відразу апостолу. Уся агресивність його зникла, і він знову заплакав. Великий як горох сльози покотилися по його щоках. Адамазе постукав у двері і сказав санітарові, який відімкнув їх, відвезти хворого в палату. Він скинув халат, узяв на плече карабін і вийшов у прийомний покій. Віра в те, що йому пощастить вивідати у апостолова місце сховки, похитнулася. Юркі думки обсіли його. Згори спустився головний лікар. У очах його, що холодно поблискували, ховалися цікавість і настороженість. Я ще прийду, зло буркнув Адамадзе і нагадав. Сподіваюсь, ви розумієте, що діяльність поліції не підлягає розголошенню. Лікар згідливо кивнув і утримався від запитань. Капітан Андрійко з нетерпінням чекав слідчого співака. У них уже відбулося кілька нарад у повному складі оперативно-слідчої групи, на яких підсумували те, що зроблено, розглянули в світлі нових фактів безліч версій, одні з яких під тиском добутих відомостей блідли, інші під впливом тих самих даних виходили наперед і захоплювали своєю, здавалось, абсолютною вірогідністю. Співак і Капітан Спостерігаючи хвилювання Гальчинської на допиті, агресивну поведінку, вирішили провести обшук на квартирі в обох племінниць. Ця акція дала разючі результати. Крім ощадної книжки, за якою безрезультатно ганявся капітан Андрійко, і про яку сказала сама Оксана Павлівна, у неї знайшли тітчини плаття, чорну лискучу вандатру у шубу, своїми розмірами явно не на племінницю, Дорогі антикварні дрібнички з квартири убитої і переписані облігації. А друга родичка Хоменкова виявилася більш скромною. В її шафі знайшли тільки одну річ убитої – норковий палантин. Після допиту, під час якого обидві обливалися слізьми, жінки призналися, що забрали ці речі з квартири тітки, коли лейтенант залишив їх там самих чекати машини з моргу. Зізнання родичок ще раз викликали в душі капітана Андрійка на Андресу чергового лейтенанта Кучеренко не дуже теплі слова, які рвалися з язика, але не могли злетіти в присутності жінок. Уже провели колосальну роботу, щоб установити знайомих з допомогою записних книжок Людмили Гальчинської. Їх було шість. По одній на кожний новий рік. Усі однакові, однієї фабрики і куплені, очевидно, водночас в одній крамниці. Слідчі Петро Співок і капітан Андрійко скрупульозно вивчали кожну сторінку, кожний запис, навіть кожну літеру, ініціал, обірваний крапкою, за яким ховалася невідома людина, можливо, найважливіша для слідства. Ті рядки, в яких все було зрозуміло, прізвища, адреси, телефони, дали можливість оперативній групі розшукати низку знайомих Людмили Гальчинської, вивчити їхнє життя, оточення і, зібравши потрібні відомості, викликати для розмови. Хто тільки не потрапив у велику сітку розкинути оперативниками за допомогою записів у блокнотах загиблої? Двері кабінетів капітана Андрійка, лейтенанта Задорожного, та й самого слідчого, який, коли довелося допитувати знаменитого режисера «Кіно», композитора, народного артиста та інших відомих людей, брав їх на себе, не зачинялися. До 200 свідків допитали, справа розбухла вже на 10 томів. Потроху у Стивака і Андрійка склалося враження про оточення і інтереси загиблої жінки. Але знання цього було дуже загальним і не визначало певного напряму дальшого розшуку. У кожному разі, після всіх розмов, Кількість версій не зменшилася, а навіть побільшила. І працювати доводилося по всіх одночасно. Оперативно слідчу групу, незважаючи на прохання співака, не збільшили, і всі збивалися з ніг. Версія «Кві кому вигідно? Родичі насамперед найближчі, обидві племінниці разом з їх чоловіками, поки що не підтверджувалися. Об'єктивні дані не давали можливості ґрунтуватися на ній, хоч про неї ніколи не забували, і вона залишалася в резерві, як при простенькій арифметичній дії – три пишемо, два в умі. Ще треба було працювати над таким її відгалудженням, як найманий вбивця, що теж могло бути вигідно спадкоємцям. Не знайшла свого підтвердження і чергова версія – яку в таких випадках завжди прокручують щодо раніше судимих, які недавно повернулися з колонії і живуть поблизу, або не мають алібі. Щоправда, цього разу алібі не спрацювало, адже суд медикспертиза не змогла встановити точно не тільки годину, а і день загибелі Гальчинської. Дату встановлювала дуже приблизно. Залишалася версія «знайомий», «приятель». Судячи з того, що дізналися про життя Людмили Гальчинської, вона була дуже обережною і не відчинила б дверей незнайомій людині. Міркування капітана Андрійка, який раз у раз нетерпляче відсовував рукав кітеля, щоб поглянути на годинник, перебила поява слідчого. Радник юстиції втиснувся у кабінет капітана і, буркнувши щось про транспорт, став роздягатися. Транспорт – це була Ахілесова п'ята співака. Незважаючи на свій високий зріст і довгі ноги, він не любив ходити пішки, а службового авто не мав, тому користувався міським транспортом і потерпав від його невлаштованості, як і всі кияни. Він приховував, що його турбує хвороба судин на ногах, визначена лікарями як облітеруючий ендотереїд, яка примусила його покинути курити, щоб не стимулювати злуження судин. Роздратований, він промовив все одно своїм звичним тихим голосом «Чорт забирай наш транспорт! То йдуть валкою, то півгодини жодної машини! Я вам скажу, Остапе Володимировичу, потрапить колись до нас заслужбований хлюйство транспортник. Я відмовлюсь від справи, бо боюся за свою об'єктивність!» посміхнувся. Він знав, що радник юстиції, виконуючи свої обов'язки, ніколи не пожертвує об'єктивністю і зараз в такий спосіб просто виливає своє обурення. «Ну, як наші справи, Остапе Володимировичу?» потираючи з холоду замерзлі руки, спитав співок. «Не перейшла шумило?» «Ось-ось буде». «До речі, як там ваша Іра? Одужує?» При згадці про дружину Андрійка задоволено посміхнувся. «Бігає, Петре Яковичу, сьогодні сама пішла у крамницю по хліб. Кажу, я тобі завезу в обід». «Ні, відповідає, у тебе своїх справ вистачає. Знаєте, я ніколи не думав, що така серйозна операція так швидко забувається». «Ну, важкого Іра ще не підіймає, але, бачите, вже ходить на вулицю». «Не спав я сьогодні, Володимире Остаповичу», – поскаржився співок. «Непокоять мене масажисти. Подумайте, яка Гедота. Молоді хлопці, а за 30.